Studion. Bakom micken sitter vi två styckna drivna entreprenörer från Dalarna som under Drivegets regi ska lansera den här podcastserien. Sofia Karlsson heter jag och min kollega heter Ida Södlund. Mm. Tillsammans så ska vi inspirera och motivera er helt enkelt. Ja, för vi har ju sett att det finns väldigt få unga egna företagare. Så vi vill ju få er som eventuellt vill starta ert egna företag att få lite inspiration och motivation till att göra det. Med våra gäster som vi kommer ha med här in i studion. Yes, ett äh, antal olika olika personligheter från, från Dalarna helt enkelt som kommer berätta om sin väg dit de är idag. För äh, vi vet att äh, vi har alla... Våra egna vägar. Helt olika vägar. Och, eh, vi ska alltså få följa med på några av dem. Mm. Och vi ska också försöka bringa lite klarhet i hur gör man när man startar sitt företag. Vem ska man prata med och eh, var ska man vända sig helt enkelt. Mm. Vi kommer också försöka svara på era frågor så ni får gärna höra av er till oss. Eh, klicka gärna in på vår Facebook-sida Kan vi kan du. Och ställ någon fråga så ska vi ta med det i ett avsnitt. Yes. Så jag tycker vi kör igång här direkt. Ja. Eller vad säger du idag? Vi säger välkommen hit till vår första gäst. Victor. Ja hur talar man nu ditt efternamn? <laughs> Victor Ganguly uttalas det. Det är inte så lätt. Jag har själv uttalat det fel i 18 år faktiskt. <laughs> jag har alltid trott att det heter Victor Ganguly. Men man ska uttala u ett mycket mer så det blir Ganguly. Och det väntade min mamma på att säga till mig 18 år. Ja, ja, men där Så Viktor Ganguli är det. <laughs> ja. ja. Välkommen hit Boom. i alla fall. Tack snälla. Till våran podcast. Och då, ja, vi kör väl igång ja. med, med första frågan helt ja, enkelt. Precis. Vem är du? Boom, vem är jag? Jag heter Viktor Ganguli. Jag är 19, snart 20 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Borlänge. I ett område som heter Lerigärdet som ligger... I under nedre typ min familj och massor massa pensionärer som har bott där. Så, men jag trivs. Men mer konkret, vem jag är har jag alltid haft svårt att beskriva, tror jag. Uh, jag tror jag är mycket i den här klichiga 20-årsperioden. Då jag inte vet vad jag vill, eller vem jag är, eller <hör> hur jag ska spendera min tid i den här världen. Uh, så jag kommer väldigt kort i den processen. Men uh, det bästa sättet att beskriva mig, tror jag nog är. Att jag inte vet vem jag är, men jag är väldigt nyfiken och... Uh, jag har lagt upp en hel del strategier för mig att ta reda på det. Typ att hitta mig till sån här sammanhang där man känner sig så sjukt inspirerad. Ja men härligt, härligt. Ja men det låter jättebra. Kul. Och eh, jag tänker, vad är det du jobbar med just nu? Jag eh, jobbar mycket med kultur just nu. Jag sitter i styrelsen för Piss Love, och det är på ideell tid. Men sen har jag även haft mycket engagemang i politik. Och även näringsliv. Så jag har haft det fot i alla områden. Men det är nu jag börjar börjat mer och mer in på entreprenörskap. Jag känner i kulturen så ger man väldigt mycket utan att få så mycket tillbaka. Rent ekonomiskt pratar mm. jag om då. För man måste ju ändå försörja sig själv. och prata få en större plattform för att kunna fortsätta göra det man gör. Mm. Så jag hittar mig mer och mer till företagsamheten. Du ser att det finns en marknad för det? Ja, alltså egentligen borde jag skaffa typ egen firma för länge sen. Jag har jobbat inom journalistik, lite projekt där. Sen har jag hoppat in i projektarbeten med, med massa företagare. Och eh, mycket freelancer där, Men jag har aldrig skaffat eh, eh, egen firma. Någonting som jag borde ha gjort. Men, mm. eh, men det kommer att jag. Mm. Och det, ja, det leder väl oss in på min följdfråga här. Precis. Vad är det som har stoppat dig? Till att inte starta det där egna företag ah, är, Jag tror att det är att göra lite sig Kanske uh, Jag har fortfarande ett jättestort behov av Att uh, bli upplockad tror jag mm. uh, Och det handlar mycket om Att ställa in sig mer på Att välja sig själv Och det handlar mycket om entreprenörskap uh, att, att välja sig själv Att hitta ett problem Och uh, sen, sen hitta på idéer på Hur man kan lösa det problemet mm. Och sen testa uh, Titta på något konstruktivt och, och sen är det bara att köra. Visa det för världen. Säger de nej så hoppar du till nästa. Säger de nej så jag hoppar du till nästa. Och till sist så kanske idén är dålig. Men jag kommer, jag kommer ifrån ämnet. Men, men jag ska. jag ska Men alltså du har ju ändå kommit väldigt långt. Alltså jag är med, i, är med där uppe i projektarbeten och sådär. Mm. Och hur, alltså, hur har du kommit dit? Där du är idag. Jag tror... Det börjar mycket från det där drivet att... Ta reda på vem jag är. Jag drev ju UF. Och vi drev Unge hette det. Och vi skulle bygga en hemsida. Det blev inte så mycket av det. Men vi hittade en plattform att utveckla. Vi stod ofta på scen och pratade för, människor, pratade mm. för vuxna människor. Och på det sättet så känner jag hur nära jag kommit till att jobba inom kommunikation. Som vi tycker är sjukt kul. Mm. Vi kanske med. ska tillägga bara för mm. våra lyssnare. att eh, Vad UF är. Mm. UF står ju för ung företagsamhet och de arbetar med att, eh, ja, att man får starta och driva ett företag under sitt sista läsår mm. på gymnasiet helt enkelt. Precis. Man får den möjligheten. Ja. Och det och... gjorde ni då med... Ja, exakt. Så UF är grymt bra. Jag har räknat på det där att 5% av vår tid i skolan spenderas på, på antingen UF-projekt, PRAW och sådana grejer. Och det var alltid den, de 5% som jag alltid gillade och skolkar väldigt mycket annars. Ja. Så, så jag hade inte mycket glada lärare. Min UF-lärare, ja, hon gillade inte mig särskilt mycket <laughs> heller. Utan jag drev mycket mitt UF på egen tid. Och skolkar för de lektionerna också. Men eh, jag hittade jättemycket passion där. Mm. Uh, så mm. ja, jag kunde bara inte liksom gå tillbaka till mitt vanliga liv efter jag gjort det, Utan jag fortsatte på den här rullen och hitta mig till mer sådana sammanhang. Mm. Hittade mm. din grej. Helv. Mm, verkligen. Mm. Mm. Och de motgångarna du mötte där, hur skulle du vilja... Eh, Få fram det till lyssnarna. Vilka motgångar har du mött och vad kan du dela med dig av för erfarenheter kring det? Mm. Jag tror uh, hela mitt liv har mycket varit uh, en kamp mellan uh, att uh, det var en plan som jag följde. Uh, jag har indiska rötter. Och där är det otroligt klischigt att ens far vill att man ska bli läkare. <laughs> och mm. det var mitt fall också. Så, så mitt liv var mycket utplanerat innan jag föddes. Jag skulle studera hårt, uh, gå natur på gymnasiet som jag gjorde. Och sen uh, plugga vidare till, uh, i medicin och bli läkare eventuellt. Mm. Um, men uh, jag passade aldrig in i uh, den mallen. Den mallen som, som uh, man lär sig i skolan. Det, det finns den här bilden av den diktator som sitter där vid ett bord och sen är det en massa djur som är uppstaplade. Det är allt från elefanter till tigrar till apor till fiskar. Och alla ska klättra upp på ett träd och bedömas på det. Och självklart går det inte mm. bra för elefanten, men för apan kanske det går bra. Mm. Så jag ser mig mycket som elefanter som alltid fick massa influenser om att jag inte det skulle inte bli någonting av mig. Det var mycket människor som var besvikna av att jag presterade så dåligt. Så jag var alltid sjukt omotiverad i skolan. Men sen trillade jag mycket in på det entreprenörskap. För det började med att jag isolerade mig mycket från omvärlden. Jag kollade sjukt mycket på film och på, på serier. Och det övergick till att jag började googla mycket på framgång och människor som ja. har gjort häftiga grejer. Och då blev du inspirerad? Precis. Mm. Och de pratar ju om en annan typ av intelligens. Mm. Äh, inte samma intelligens som skolan pratar om. Nej. Utan någonting som är attraktivt för mig. Jag är mycket mer social och... och jag gillar den här delen av att leda, av att ha inflytande. Jag tycker det är så sjukt intressant. Så Jag kollade på mina förebilder och hittade en massa egenskaper som jag själv hade lite grann. Men de hade så sjukt mycket mer. Så genom den inspirationen så utvecklades jag så enormt. Och en dag i skolan så fick jag någon utskällning av läraren som vanligt. Det var en fysik, fysiklektion. Så, så jag tittade ut genom fönstret som vanligt och zona ut. Och, och tänkte på vad mina hjältar gör idag, vad mina förebilder gör idag, samtidigt som jag sitter här i klassrummet. Mm. Och sen blev allting väldigt klart för mig. Så jag packade ihop mina böcker, la dem i väskan, tog på mig jackan, sköt in stolen, gick ut för dörren, stängde dörren och kom aldrig tillbaka igen. Du förstår. Ja, alltså, ja. Och bara att göra det, du vet jag. jag väl har gjort det varje dag i skolan. Så det är det, är det som är så synd. Alltså, det, bara, ja, jag förstår. Och, och båda grejen är att, Ja. Det, det sorgliga är att eh, det gör mig inte unik. Utan det är så sjukt med ungdomar som känner sig olyckliga i skolan som känner att... Eh, skolsystemet bryr sig inte om vem man är mm. eller vilka drömmar man har eller vart man kommer man är från en man mm. är i mängden och, och det enda som definierar den är egentligen poänget man får på proven mm. annars är man bara en till i klassen och det är som jag tycker är sorgligt för det är så mycket drömmar, så mycket potential som går förlorade mm. uh, på grund av att man inte har riktiga förebilder mm. ja. ja, men att bara ta det steget att man, att man vågar göra, alltså, hitta sin egen väg Mm. Och inte bara följa det här stereotypen och mm. bara Gör det jag gör så. Mm. Utan mm. Verkligen, verkligen hitta sitt eget mm. riktigt starkt. Mm. Mm. Mm. Tack. Men jag tänker, hur ser du på framtiden då? <laughs> Vad va, va vill du starta för? Ja, jag förstår, det, det är många som ser det. Alltså, jag, har ju, jag är okvalificerad nu. Så det, mina kompisar, alltså alla jag träffar, de säger: Det kommer vara intressant att följa dig. Mm. För jag har mycket eliminerat det här mittenskikten. Antingen kommer det gå jättebra eller kommer det gå till katastrof. <laughs> <laughs> uh, så um, men, men jag hoppas att jag hamnar någonstans bra i slutändan. Jag vet faktiskt inte vad jag vill göra när jag blir stor. Um, men uh, som sagt, jag har strategier för det. Mm. När jag känner att jag hamnar i det inspirerande tillståndet. Mm. Uh, när jag känner hur hjärtat på pumpar och jag går så ut samtidigt som jag går. och uh, Jag känner hur blodet bara rusar igenom mig. Jag, jag tror att det är där som man hittar det väldigt naturligt. Hamnar man i det tillståndet tillräckligt ofta. Så kommer det svaret i, slu sl i slutändan. Mm. Uh, och, och det är min strategi just nu. Och det är därför jag är här idag. Mm. Uh, så det här är ju en bekräftelse på att mitt nätverkande kommer någon vart. Precis. <laughs> och det är ju så det funkar. Uh, just det här med kontakter. Och att framförallt våga ta kontakt med den kontakten mm. man har. Jag tror det är viktigt. Uh. Mm. Mm. Uh, men jag tänker... Om du nu skulle vilja ge några konkreta tips till, till lyssnarna. Eh, jag tänker som, som de kan få ta med sig mm. från ditt liv. Eller mm. har du något som du skulle vilja dela Absolut. med dig av? Absolut. Så får du... uh, jag tror att kunskap och tips och sådär. Det finns jättemycket att hitta. Uh, jag, jag läste mycket artiklar på nätet. Följde mycket entreprenörsbloggar. Uh, läste mycket böcker. Och... och jag tror att det blir ofta passiv kunskap om man inte omsätter det i praktik. Mm. Och det är när man börjar applicera de här principerna i sin verklighet som det blir insikter. Mm. Så saker som jag har kunnat göra till insikter uh, vill jag gärna dela med mig. av Jag skriver upp fyra punkter och mitt första är ju verkligen det här som jag irriterar mig så sjukt mycket på. Uh, och det är att många ungdomar ser sin ålder som ett hinder för att de ska kunna lyckas. Och det är en myt. Det är den myt som vi har gått på uh, för att vi har Blivit inpräntade här från ung ålder. Den här meningen att vi ungdomar i framtiden. Och det är skitsnack. Uh, för uh, det, det betyder är ju att uh, nuet för en ungdom är ganska värdelöst. Det är ganska betydelselöst. Utan mm. det är bara en ständig förberedelse för framtiden. Mm. Så när man är 30 plus. Då blir man en riktig medborgare i samhället. Och då kan man ta riktiga initiativ för sitt liv och för sin omgivning. Mm. Men jag vill vända på pannkakan. Jag ser som att om det är någon punkt i livet som man ska göra någonting betydelsefullt så är det som tonåring. För då, har, då är man en idealist. Då tror man på ett högre syfte. Man letar efter meningsfullhet. Man har entusiasm, man har en glöd. Och där rinner ur om man inte tar vara på det i ung ålder. Så det är ju den första. Och mm. alltså, känner du att man liksom lägger grunden för, för resten av Precis. Resten av Precis, så tiden? att alltid förbereda sig. Ja. Det, det, det blir ju produktivt. Och det var faktiskt en jättekul grej Uh, när jag hade UF-företag. Uh, det var en sån här UF-mässa i Falun Och uh, han som invigde den var Ulf Spendrup Vet ni vem det är? Mm. Mm. Mm. Ja, jag visste inte vem det var. Mm. Nej, mm. mm. mm. <laughs> konstigt nog. Jag är ganska galen med bild. Men han invigde UF-ceremonin genom att ge ungföretag som heter Check på 200 000. Och sen gick han ut i publiken med sin fan och sin skrek. Ni ungdomar, framtiden. <laughs> och alla applåderade, jag var skitsur. <laughs> Uh, sen uh, gick han runt där vid montrarna Och sen han kom förbi min monter så sprang jag ner till honom <gå> Och sa, du han typ uh, Jag tyckte det där du sa var så ganska mycket skitsnack han ba, v -v -v -v -v -v vad menar du, vad säger du? så här. <gå> Och jag förklarade min vinkel på det Och han förstod ju såklart mm. Och lovade mig att han aldrig skulle se det igen uh, Och sen sprang det upp någon människa som kände mig Och, och började ta kort så här. <gåll> och så tänkte jag uh, ungefär Okej, jag kan väl få lite bilder med mig då. <laughs> och sen, det, det var inte för förrän, det, det var inte förrän som de lupte på Facebook som folk började kommentera. Hur träffar du Ulf Spenderup? Där, där, där gjorde du det så här? <laughs> så jag googlade på Ulf och, och såg honom på Wikipedia och att han var typ Sveriges största företagare. Hade fått näringspris och kände kungen och vad sånt där. Så... <laughs> och du satte han på plats? Ja, jag att och snackade skitsnack. Så, så jag undrade hur jag hanterat den där situationen om jag visste det. Uh, men ja, det... men han kanske behövde behöra det också. då. För nu när han föreläser så kanske han berättar mm. det på ett annat sätt. Uh. Han kanske inte använder. Eller så nämner han dig. Ja, uh, den där provocerande är mm. ingen mm. som. Det är ju verkligen satt... så att jag ska skit. Uh. <laughs> uh. Ja, men precis. Ja. Och det är ju tråkigt mycket meningen används. Föräldrar uh. ser den, lärare mm. ser den, politiker mm. ser den, media ser mm. den, även entreprenörer mm. ser den. Så de har inte fått mer insikten så. Och, mm. och varje gång det sägs så, så alltså. Det är det så mycket drömmar som dör där. Precis. Det börjar bli så uttjatat. Ja. Att ungdomar är framtiden. Ja. De är framtiden men även nu. Och ja, Och det är, nu måste man agera. Trots att de förbereder sig. Ja. Hitta på någonting. Vänta inte på någonting. Vi, vi, vi. Man ge, många ser det som efterutbildning ska jag. Mm. För det vet jag. Alltså det. Alltså jag tror verkligen att de flesta ungdomarna går och bara. Mm. Nej men jag kan inte göra det än. Precis. Jag kan göra det om några år. Mm. Mm. Men inte nu. Jag är mm. inte vuxen än. Alltså jag har inte. Jag kan inte ta det, det ansvaret mm. och få den uppmärksamheten. Mm. Så det, var mitt, det blev ganska långt punkt det där. Men, men, det ja, det men absolut. Uh, mitt andra tips är att uh, inte lyssna på vad människor säger för mycket. Samhället är ganska uh, strukturerat på det sättet att det fostrar oss att passa in i majoriteten så bra som möjligt. Följ jantelagen. Uh. Så kommer det gå bra för dig. Mm. Uh, och det hör jag ihop med min första punkt. Uh, så när man ser i ung ålder de som sticker ut, de som går sin egen väg de blir ofta förlöjligade av majoriteten men i efterhand så ser vi att de som blir de mest framgångsrika, de som ses upp till i samhället, är ju de som gick sin egen väg blev förlöjligade men fortsatte gå trodde mm. på det, de gjorde så mycket att de fortsatte och den insikten är väldigt viktig för ungdomar att hitta mm. att, att gå sin egen väg uh, och att man har Kritiker ser som något positivt. För det innebär ju att man gör något meningsfullt och någonting som har värde. Uh, mina föräldrar var ju mina största kritiker och är det än idag. Uh, men, men jag fortsätter liksom. Mm. Och att folk tvivlar på en är bara ett tecken på att det man fortsätter göra det du gör. Mm. Absolut. Det går inte bara att, ah, ja men det är bra, det är bra, det är bra. Ja. Då kommer man in på den där alltså, stereotypen. Den vägen. Mm. Mm. För att det är det, det är det de flesta tycker är bra. Liksom. Mm. Man måste gå... Sin egen väg. Mm. Så det ja, absolut. Håller med dig helt. Mm. Mm. Och min punkt tre är att identifiera sina förebilder. Uh, verkligen. Det är någonting som jag verkligen lärde mig att göra. Jag hittade de som inspirerade mig. Jag hittade de egenskaperna som jag älskade så mycket. Det var svårt. Vilka var de där som inspirerade jag, det, dig? <laughs> uh. det, det, det är liksom en superhjälteskara. Uh, Navid Modiri, uh, Johannes Hansen eller som heter... Zorab uh, Fadai, Jesper Hed som grundade Peace and Love uh, Ashkan Safey Gustav Josefsson, jag vet inte om ni känner igen någon av namnen Ja men några uh, klingar uh, till uh, ja. precis. Milad, Mohammadi uh, och, och det fanns ett tema bakom alla De är jätteduktiga på att prata för människor De har enormt inflytande De är inte bara företagare utan de skapar värde i sin omgivning uh. Uh, och, och genom att identifiera de egenskaperna så inser man att det är lite av vad man själv är och att se på dem, då, då kan man göra det så mer konkret och komma dit själv. Mm. Och sen mentorer är väldigt, väldigt viktigt också. Mm. Jag har en mentor som heter Anders Bergqvist som bor i Göteborg. Uh, och, och han ser som min genuina lärare. En person som har känslor investerade i mig. Som ser mig och ser mina bra egenskaper, mina dåliga egenskaper. Och fokuserar på de bra egenskaperna uh, som... Uh, allt hjälper till. När jag gör någonting ringer jag han och säger kan, vad, hur kan jag göra här, vad kan jag göra här? Och sen kommer man konstruktiv kritik. Och, och genom att ha en Anders Bergkvist i sitt liv då, då blir det ju, den här processen går mycket mycket snabbare då. Mm. Uh, så en mentor är bra. Mm. Punkt fyra är böcker. Helt enkelt. Mm. Läs böcker. Uh, jag, jag själv läser, jag har inte läst en enda bok förrän jag var 18. Inte en enda bok, helt seriöst. Mm. Bokslaget inte en enda bok. Jag vet fler i min omgivning mm. som aldrig läst en bok. Nej, och det är inte konstigt, för jag hatar dessa böcker. Uh, jag läste inte en enda bok genom skolan. Jag låtsade dessa böcker. Mm. Och varje gång vi skulle skriva någon jäkla recension så mm. lånade jag alltid en bok som det råkar finnas en film till. Ja. Ja. <laughs> och sen så ser jag bara filmen. Uh, <laughs> så jag tyckte att det var skittråkigt att läsa såna här skön litteratur. Och, uh, men uh, sen kom jag förbi en sån här pocket shop uh, i någon flygplats eller någon tågstation och sånt där. Mm. Och där hittade jag mig till den här facklitteraturen. Uh, sådana böcker som man läser i utbildningssyfte mm. och det, det är mycket sådana här självmotivation och uh, hur, hur man tänker hur man blir mer effektiv i sin vardag så, så jag bara föreställer mig när jag kollar på en bokhylla tänk om jag hade läst alla de här böckerna hur hade min hjärna fungerat då vilken kunskap hade jag haft mm. då uh, vad hade jag gjort annorlunda mm. uh, så den tanken gav mig rysningar så jag började läsa, jag tycker det är fortfarande jobbigt att läsa böcker jag är jätte på att läsa böcker men jag förstår värdet i det. Mm. Uh, och, och jag förstår att man tänker annorlunda efter en bok. Mm. Och man tänker sig att den här boken kan förändra mitt liv. Läser man tillräckligt till många böcker så kommer man bör börja tänka annorlunda. Mm. Uh, så jag vet att ungdomar inte gillar att läsa böcker. Men, men testa på. För de är faktiskt roliga att läsa. Mm. Häftigt. Väldigt häftigt, inspirerande häftigt. att höra om, om din resa här. här Är det något sista du vill säga? Mitt namn är Viktor Ganguly. Kan jag så kan du. Toppen. Det det Tack länge. så hemskt mycket ah. för att du kom hit. Tack så jättemycket. Så är premiärpodden slut. Det är den. Och snart laddar vi upp en ny så får vi se vilken spännande som vi har med oss då. Precis. har det gott. Hej. Hej då. <laughs>